Isabela Vasiliu Scraba, Cioran și Culisele Filocaliei Sibiene sau Părintele Arsenie Boca, poeta Zorica Lațcu și poetul Nichifor Crainic în colectivul de traducere al Filocaliei Românești. Moto. Dacă Dumnezeu va ajuta să apară întreaga Filocalie în Românește,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 în ciuda progresului fantastic al mijloacelor de comunicații, adevărul de greu, e parcă împiedicat, parcă legat de cine știe câte o cale de fier. Mai mult, progresul acesta înlesnește din potrivă răspândirea minciunii. Virgilia Runca, Românește, 1964 Cioran mărturisea la Paris că este imposibil să se ducă la biserică sau să audă Evanghelia franceză. Îi se părea că sună grotesc. Cândva am scris, mai spunea el în deceniu 8, că nu se poate imagina un Iisus vorbind franțuzești. În schimb, Biblia în românește, tot serviciul religios, în special cel de la mormântare, când se vorbește de viața pământeană a celui dispărut, sunt extraordinare. Emil Ciolan se extaziase pe bună dreptate și de frumusețea traducerii filocaliei. La zece ani după apariția primelor patru volume, datorită stărințelor părintele Arsenie Boca, pe atunci faimos staris la mănăstirea Brâncoveanu, călugărul Andrei Scrima vorbea la Paris despre tradiția ortodoxă bazată pe textele filocalice Într-un interviu publicat de preot Oliver Clement, dar abia la distanță de trei decenii, după tipărirea de la Sibiu, oficialii culturii comuniste au îngătit publicarea în București a următorilor 4 volume. Dacă până în 1948 numele traducătoarei Zorica Latscu nu a fost trecut, poate pentru a nu împărți banii de la Metropolitul Bălan care dorise în 1938, să tipărească și localia. Perioada terorismului ideologii comunist s-a caracterizat înainte de toate prin interzicerea mediatizării numelor celor care au fost chinuiți fără de vină prin temnițele politice și mai apoi au refuzat să se arate reeducați. Ori atât starețul de la Sâmbăta și de la Prislov, cât și poetul Zorica Lascu, închinoviată în 5 mai 1948 la Mănăstirea Vladimirești, au fost victime ale arestărilor abuzive în timpul unui regim care nu s-a putut impune și menține 45 de ani fără lagăre de exterminare și milioane de întemnițați, cum bine observase Vintila Horia. În primăvara anului 1955, peste 220 de securiști, condus de omul Moscovii Alexandru Nikolski, alias Boris Krumberg alias Anicolau, general în KVD, au arestat 318 maicuțe de la Vladimirești împreună cu vizitatorii mănăstirii pentru care se găsea și preot roman Braga, care a fost apoi schingiuit două luni în sediu securității din Galați. Comandată de ministru de interne Alexandru Tăghici, fugit la Budapesta în 1990 și, desigur, de șeful securității Pantiușa, e alias Gheorghe Pintilie, despre care se spune că l-ar fi urcis pe arestatul ministru comunist de justiție Lucrețiu Pătrășcanu, operația militară de la Vladimirești s-a efectuat cu aportul cu colonel Zampeti și al capitanului Heiden Fără să știe mai mult decât citise din prefețele volumelor și localiei de la Sibiu, parcuse probabil la vremea când redacta ultima sa carte în românește, unde se găsesc idei din secțiunea despre Dracul în tristări, Cioran s-a grăbit să aducă laude în exclusivitate lui Dimitru Stăniloae pentru reușita stilistică a traducerii și localiei. Sursele din care noi am putut afla mai multe detalii decât a putut ști Cioran despre culisele traducerii primelor patru volume într-o românească de cea slave și rugăciuni s-au evitat abia după căderea comunismului. La început, prin publicarea de către Maica Zanfira Constantinescu, a celor două volume de memorie ale Linchifor Crainic, pe care ea le Fostul academician a stat închis 15 ani fără sentință în condiții de exterminare. Pe urmă, Maica Zanfira de la Prislop a scos noua serie a revistei Gândirea, în calitate ei de fostă a profesorului de mistică Nikifor Krainik și last but not least, prin difuzarea pe YouTube a înregistrărilor scriitoare a Spazia Oțel Petrescu, vorbind despre Zorica Latscu la acestea s-au adăugat în 2012 postările pe YouTube în 13 părți ale înregistrării din Italia anului 1987 cu fosta stareță de la Vladimirești, tratând subiectul aportului Zorică Ilascu, Maica Teodosia de la Vladimirești, la traducerea filocaliei, având o descriere necorespunzătoare a adevărului alcătuită de iuzerul Serent Copopian. Toate aceste surse au fost completate de apariția la edituri din provincie a unor volume cu mărturii despre părintele Arsenie Boca și despre părintele Ioan Iovan de la Vladimirești, până să fie arestat pentru 9 ani din 1955. Cioran își amintise într-un interviu pe la sfârșitul anului 80 că vremea celui de-al doilea război mondial și a ocupație germane a Parisului a reprezentat pentru el perioada în care a învățat două lucruri, engleza și română. Am citit în acea perioadă, spunea ciuran, tot ce puteam găsi în românește, în special Biblia, pentru a mă perfecționa în limba română, ca apoi să o abandonez în favoarea francezii. Pe lângă Biblie, fiul de protopop Citise atunci în volumul 1 a Filocaliei despre existența împielițatului, care, spre deosebire de toți ceilalți dragi care fac sufletul uibitor de plăceri, nu primește să facă aceasta, ci îl taie și usucă prin întristare orice plăcere a sufletului. Simbolul acestui drag este năpârca, al cărei venin copleșește veninul celorlalte animale. Evagrie, în Filocalia 1946, ediția a doua. Iată forma în care a transpus Cioran noutata găsită la cu Evagrie Ponticul. În aroa de vieții există un vierme mai necruțător decât toți viermii, mai insinuant decât tărătoarele, mai harnic decât moliile și mai crud ca râmele văzute și nevăzute. Este iadul vârât în tine, este tristețea. Cioran Razne, editura Humanitas București, 2012 În capitala Franței, bursierul Cioran ajunsese în 1937, cam la o lună după ce un tipograf comunist îi tipărise lacrimi și sfinți, volum de autobiografie mascată, mărturisind mai mult decât o sensibilitate nativă față de problemele religioase, fiindcă în acei ani, 1936-1937, profesorul de filozofie Cioran ausese o adevărată criză religioasă. După opinia eseistului ajuns pe culmele glorii, lacrimi și sfințe ar reprezenta o carte de adnotări pentru și împotriva religiei, scrisă de un tânăr înclinat spre exces, care un an întreg își împărțise lecturile între mistici și vieți de sfânți. Întâmplarea face ca din anul 1937 să dateze și manuscrisul românesc al Filocaliei, pregătit la muntele Atos pentru tripar și adus de acolo în vară anul 1939 de părintele Arsenie Boca. La maturitate, Cioran prețuia în mod special Cartea Lacrim și Sfinți, pentru că fusese scrisă în afara istoriei de atunci, într-un moment când a trăit o adevărată luptă cu sine însuși. Credea că e cea mai bună scrisă în românește, deși aproape toți prietenii săi români n-au înțeles-o, atacându-l după apariția ei. De fapt, Cioran, mare admirator a gânditorului religios care a fost profesorul Naionescu, pe care îl însoțea la curs fără să-i fie asistent, devenise la rândul său convins că religia merge mult mai în adâncime decât orice altă cale de cunoaște. Cufundat în lectura misticilor, credeam că îi înțeleg, va spune el, amintindu-și de tentația misticismului de la 26 de ani. Am trăit clipe când te afli dincolo de aparențe. Un fiorare navalnică te surprinde pe neașteptate. Te simți cuprins de o plenitudine extraordinară. Cele câteva momente de iluminare trăite de mine m-au condus la înțelegerea fericirii supreme de care vorbesc mistici. În afara fericirii supreme la care suntem chemați în mult cu totul excepțional și numai pentru scurt timp, Nimic nu mai posedă adevărată existență. Trăim în regatul mumbrelor. Oricum, din paradis, ca și din infern, nu te mai întorci niciodată același care ai fost. După propriile mărturisiri, Cioran experimentează pentru trei zile viața mănăstirească. Există momente când fiecare om ar pleca în mănăstire, scria părinților săi, Fostul student al filozofului religios Naionescu. Într-un interviu, cioran și amintise cum a reușit aș convinge fratele să renunțe la gândul că Din cauza dramei familiei sale, părinții evacuați din casă în 4 iulie 1948, tatăl la 68 de ani lipsit de pensie sora închisă lagărul de muncă forțată de la canalul Dunărea Marea Neagră și fratele în temnița politică, Cioran a păstrat neîntinat de nicio răzvătire a lucidității, aroganțe și cinismului său obișnuit, ecoul întoarcerii din paradis. Lucru care transpare dintr-o scrisoare din vremea când fratele și sora lui Cioran era un gulagul comunist care mercenarii ocuprantului sovietic au decimat printr-un regim de exterminare sute de mii de români. Nu trebuie să vă lăsați copleșiți, le-a scris atunci Cioran. Din moment ce aveți credință în Dumnezeu, adică singura mângâiere valabilă care există sub soare, mi se pare că sunteți destul de înarmați pentru a suporta orice suferință. Drama cea mai mare în viață Elipsa de credință. Cu durerea pricinuită de întemnițarea patru ani fără de vină a virginii decedată înainte de vreme din pricina suferințelor prin care a trecut, și de cei zece ani când a fost închis Aurel după arestarea din primăvară anului 1948, condamnat de fapt la șapte ani, lungiți apoi administrativ, Jonan recunoaște peste an, că în acele momente ar fi trecut de partea lui Dumnezeu. În scrisoarea din 16 aprilie 1949 către ai săi, are și revelația falsei sale necredință. Poate nu sunt în fond atât de necredincios pe cât par. Cioran scrisor către cei de acasă, București 2014. În criptocomunismul de după 90 S-a început reditarea primelor patru volume ale Filocaliei în 1992 la editura Harisma din București, fără retipărirea prefețelor ediției sibiene, ca nu cumva să fie mediatizat numele editorului de frunte a Filocaliei românești, a cărui Marte martirică din 28 noiembrie, avea sără trei ani. Lipsa prefețelor scrise de Stănulaie înainte de 1948 a ascuns istoria traducerii filocaliei, așa cum apărea ea povestită de rectorul Academiei Andreiene. Dacă prefețele ediției Sibiene au putut fi cu ușurință îndepărtate, mai greu ar fi fost de îndepărtat urmele activității legate de a filocaliei românești, Întipărite în fresca Bisericii din Drăgănescu, unde Părintele Arsenie Boca i-a reprezentat pe mulți dintre scritorii mistici pomeniți în Filocalie. Sfântul Dionistii Areopagitu, Sfântul Grigorie de Nisa, Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Ioan Scărariu, Sfântul Efrem Siru, Sfântul Ioan Damaschin, Sfântul Simeon Noul Teolog, Sfântul Grigorie de la Nazianz, Macari Egipteanu, Sfântul Antonie cel Mare și alții. Poate nu numai din plice a unicității picturii și datorită acestui fapt, Biserica de la Drăgănescu, supranumită Capela sextina Ortodoxiei, nu are indicații care să ghideze automobiliștini șoseaua națională până la ea. După decembrie 1989, Profesorul Stăniloae și-a amintit cu prilejul unui interviu că părintele Arsenie Boca, ale cărui predici le asculta bucuros la Sâmbăta de Sus, venit chiar de la București, cum s-a întâmplat de Sfânta Sărbătoare a Paștilor din mai 1948, stătea cu el luni de zile ca să traducă împreună textele filocaliei necuprinse în manuscrisul românesc a filocaliei aduse de la muntele Atos. Din iarna 1943-1944 ieromonahul Arsenie Boca, pe care în primăvara anului 1944 îl găsise în casa profesorului Stăniloie, maica Veronica de la Vladimirești, a scris întreg textul românesc în prima formă pe care am reușit să-i o dau. Ca orice traducere din indiferent ce limbă străină, Prima formă a necesitat îmbunătățirile stilistice, operate de cei doi mari poeți, Nichifor Crainic și Zori Lascu. Jumătate din Filocalia, tipărit în 1782 în grecește la Veneția, vezi, de Cândea, locul spiritualității românești în renoirea isichastă, în volumul românii în renoirea isichastă liturată din Trasiași, 1997, a putut să apară datorită stăruinței întăritoare a Părintele Arsenie, care, scrie profesorul Stăniloae, a stat lângă mine tot timpul traducerii. Conform Părintele Stăniloae, 6 ianuarie 1948, în prefața Filocaliei, volumul 3 Sibiu, 1948, tot el precizase că în cele patru volume ale Filocaliei tipărite la Sibiu au fost folosite și pagini gata traduse în românește și copiate de Părintele Arsenie Boca într-un caiet cu care s-a întors de la Muntele Atos. E posibil că, din compararea acestor pagini copiate la Sfântul Munte cu textul introdus în volumele tipărite ale Filocaliei, unii să-și imagineze că posedă dovadă a scrierii după dictatul unicului traducător Stăniloai, spre a trece sub tăcere contribuția elenistei Zorica Lascu, traducătoare și ea, sau stilizările primei forme conform Stăniloai datorile atâtului închifor crainic cât și Zorica Lascu, doi dintre cei mai mari poeți mistici din literatura românească. În privința considerării filocaliei simbiene, ca rod exclusiv a muncii de traducere depusă de profesorul Stăriloaie, parcă ar fi înțeles între ei, unei absolvenți de teologie, care înclină să vadă în starețul de la sâmbătă, un simplu caligraf scriind artistic ce îi se dictează. În realitate, însuși poetul și traducătorul Nichifor Crainic declarase pe 11 octombrie 1955 că părintele Arsenie Boca traducea filocalia împreună cu profesorul Stăniloai și că el însuși, Crainic, îmbunătățise forma literară a traducerii când se aflase ascuns la mănăstirea Brâncovan. Un autor interesat de atenția poliției politice, imaginându-și poate că verificarea o fi consultarea dicționarului Bai, scria că fostul profesor de mistică Nichifor Krainic ar fi făcut la Sâmbăta de Sus, din noiembrie 1944 până în martie 1945, doar o verificare a traducerilor din primul volum a Filocaliei. Manuscrisul memorilor lui Hifor Krainic, se pare că a ajuns prin preotul Ion Sărmăghițan la faimosul stares de la Sâmbătă. Acesta fiind mutat de Mitropolitul Bălan în noiembrie 1948 la Mănăstirea Prislop, le-a ascuns la o rudă de asa. Datorită ajutorului pe care l-a dat la nevoie teologului profesor Nichifor Craini, părintele Arsenie Boca a fost invitat de octogenal ucrainic în decembrie 1969 la restaurantul Bucur, după cum a reieșit din arhivele organelor represive ale regimului polițienesc comunist Ieșit în 1963 din temnița politică, Stăniloae, ascuns după pseudonimul Văleanu-Ion, n-a putut scrie în 1965 despre părintele Arsenie Boca decât că impresiona prin priviri fixe, cu toate că avea și calitatea reală a unui prompt de serviabilități. 29 iunie 1965, în volumul 3 Părintele Arsenie Boca în Arhivele Securității, editura Argos Sibiu 2016. După 1990, profesorul Stălinaie și-a putut aminti mai relaxat de puternica personalitate a fostului stare de la Sâmbăta, care a reînviat cu viața și cu propovăduirea sa Duhul Filocaliei în viața religioasă a poporului nostru. Dumitru Sărânilaie, cuvânt înainte, la Filocalia volumul 3 Sibiu, 1948. O fostă studentă a Universitarului Lucian Blaga, arestată fără prople materiale care să ateste vreo activitate politică subversivă, cum s-a putut scrie doar din iulie 1945 în biroul Siguranței de Râmnicu Vâlcea despre arestatul ieromonarca Arsenie Boca, povestea următoarele amănunte legate de vizita ei la mănăstirea Brâncoveanu din mai 1948. Acolo, la sâmbăta, l-am întâlnit și pe părintele stăniloie, care avea să devină apoi unul dintre cei mai mari dogmaticieni ai timpului și pe părintele Mladin. Ei mergeau la sâmbăta cu regularitate, spunea a Aspazia Oțel Petrescu un popas la Sâmbăra de Sus cu părintele Arsenie Boca în revista Gândirea Sibiu 2003. La vremea războiului pentru redobândirea Vasarabiei și Bucovinei din Nord, smulse de Stalin în vara apocaliptică 1940, redobândite prin lupte de români și după 23 august 1944, luate iarăși de Stalin, părintele Arsenie la vârsta de 25 ani traducător din limba greacă al lui Ion Scăraru, autor cuprins după decenii 8 într-unul din cele patru volume adăugate și localiei după 1979 i-a fi dat profesorului Dumitru Stălilae necontenit ajutor și în la traducerea primelor patru volume. În interviu din 1990, remarcabilul dogmatician l-a descris pe Sfântul Ardealului ca pe un om care avea ceva atractiv, puternic și care impresiona prin forma hotărâtă a lui de a fi. Era un dar al lui, parcă era o piatră, o stâncă. Profesorul de mistică în Kreinic, al cărui curs îl continuaste pentru un an, vezi profesorul Facultății de Teologie din București, enumerați pe 28 septembrie 1955 de mai Cazanfira, arestată de la pristop împreună cu părintele Arsenie Boca, este prezentat în interviul din 1990 de bătrânul Stăniloae ca un om foarte deschis, comunicativ, prin opoziție cu starețul supranumit Sfântoar Dalului. Apropierea dintre cei doi i-a venit în minte probabil chiar în perioada celor câteva luni când starețul Arsenie la ascunsese pe teologul și scritorul bucureștean în vila metropolitului Nicolae Balan, unde Crainic a îmbunătățit traducerea filocaliei din punct de vedere al folmei literare. Printre amintirile sale deformate de trecere anilor, Lidia Stăniloae însărează un pasaj privitor la traducerea filocaliei dintr-o scrisoare a lui Emil Cioran. Iată fragmentul difuzat de ea prin intermediul proprii ei volum de foarte cesoase amintiri scos în două ediții 2007-2010 de, 2007 de fosta editură politică. Doamne, ce limbă curat românească! E o încântare! Ce plastic sună această limbă, cea sloavelor și-a rugăcinilor! Ca zugrăgara de pe pereții bisericilor, plină de culoare și de forță de expresie! Părinte Stăniloae, a ales exact limbajul care trebuia pentru asemenea lucrare. Vă scrisoarea lui Emil Cioran de volumul a Stăniloae Ionescu, Lumina Faptului din Lumina Cuvântului, împreună cu Tatăl meu la Humanitas București 2010. Desigur că Emil Cioran care petrecuse la Sibiu în iarna anului 1940, ultimele sărbători în familie, nu a avut de unde să afle că frumoasa limbă românească a volumelor filocaliei apărute la Sibiu între 1945 și 1948, datorită stărinței părintele Arsenie, fusese de fapt opera Doi mari poeți, din care unul, Nichifor Crainic, îl știa foarte bine. În cea mai mare parte, stilizarea traducerii s-a datorat unui mare poete mistice, Poate cea mai mare din literatura românească, Zori Calațcu, fică de avocat devenită maica Teodosia de la Mănăstirea Vladimirești de lângă Tecuci, eminentă a profesorului de greacă veche Ștefan Bezdechi de la Universitatea Clujeană. Poeziile tinere asistente universitare Zori Calațcu fusese apreciată de Nichifor Cainic, care l-a publicat începând din anul 1941 în paginile Gândirii. Spreau să ocupa antichne atât cu traducerea, cât și cu stilizarea filocaliei, Zorica Lascu primise în anii de după război o chilie care să-i fie birou de lucru a Mănăstirea Brâncoveanu. Vezi mărturile a spazii Oțel Petrescu despre prima sa întâlnire cu părintele Arsenie Boca, în ianuarie 1948, publicată în revista Gândirea Sibiu, 2003. Sau online, parcă l-aș pe Isus. Prin octombrie 1987, există o înregistrare în Italia, postată pe YouTube în 2012, în care fosta stareță de la Vlad Mirești, povestește cum poeta Zorica Lascu îi dădea profesorului Stăniloae pagini traduse de ea din Filocalia, fără a primi niciun bani pe muca depusă, care ocupa nu numai zilele libere petrecute la sâmbătă de Sus, dar și orele de după serviciu și cum s-a întristat că nici măcar numele nu-i fusese trecut. La reeditarea primelor patru volume, preotul profesor Dumitru Stăriloae avea să îndepărteze prefețele inițiale ca nu cumva să fie mediatizat numele eromonarhului Arsenie Boca martizat în 1989 de regimul criminal comunist, care din 1948 a vrut în repetate rânduri să lichideze și n-a reușit decât în toamna anului 1989. Când amintirile erau comparativ mai proaspete, Maica Veronica Gurău scrisese pe 26 iunie 1965, într-o declarație către securitate că a stat în 1947, trei săptămâni la Sâmbatea de, de Sus, când stareți Arsenie boca ținara prelegeri unui mulțim de studenți. La mănăstirea Brâncoveanu se găsea și zorica Lascu, traducând închilia ei din textele filocalice. Desigur, o importantă contribuție la limba curată românească plină de culoare și forță de expresie a întâiului volum a Filocaliei, auzuse însuși marile poeți și eseizi, Nichifor Crainic, ascus la mănăstire de părintele Arsenie Bocă. Într-una din declarațiile din octombrie 1955, de după arestarea starețului Arsenie Bocă de la Prisloc, deținutul politic Nichifor Crainic menționează întreg efortul depus de el la stilizarea filocaliei în vremea când a fost grăstuit în vila Mitropolitului Ardealului de la Mănăstirea Brâncovan. La rândul ei, Maica Teodosia, poeta Zorica Lațcu, povestea că în perioada în care Părintele Arsenie Boca împreună cu Părintele Stăniloae traducea filocalia, dânsa a ajutat la traducere stilizând textul. Vezi, Ma, Maica Adriana, de la Schitul Cornet, în volumul Mărturii din țara Făgărașului, despre părintele Arseni Boca, editura Agaton 2004. Aceasta este adevărata istoria traducerii filocaliei într-o limbă atât de frumoasă, încât a trezit admirația remarcabilului scritor Cioran, a cărui ultimă tentativă de a-și îmbunătăți stilistica scrierilor românești a implicat o atentă citire a Bibliei din 1936, tradusă de Gala Galaction și învățatul profesor de teologie Vasile Radu, conform Bartolomeu Valeriu Anania, Biblia de după Septuaginta, istura renașterea Cluj-Napoca 2009, precum și o parcurgere a filocaliei sibiene. Datorită prefețelor de atunci, Prezența renumitului predicator și duhovnic de la Sâmbăra de Sus între cei care au contribuit la traducerea filocaliei nu era pusă de nimeni la îndoială. Ceea ce se vede limpede dintr-o epistolă trimisă de părintele Elie Cleopa de la mănăstirea Slatina și neajunsă la mănăstirea Plistop, fiind oprită de securitate. Iată un fragment din confiscata Scrisoare. Mila Domnului să vă plătească dragostea și sârguința care ați depus la scrierea Filocaliei împreună cu Părintele Profesor Dumitru Stăniloai, că ați dat la lumină acest tezaur mistic și ascetic al Sfinților Părinți, de unde se adapă cei doritori de a merge spre orcușul desăvârșirii. Cred că bunătatea și mila Domnului nu vă va lăsa nerăsplătit pentru această ostăneală. Stareț Arhimandrii Cleopa, 6 iulie 1950, în vol. 2 Părintele Arsenie Boca, în Arhivele Securității, editura Agnos Sibiu, 2014. Când Cioran scrie de filocalia care a fost tradusă de Dumitru Stăniloai, el nu se referă nici la cele 8 volume ale filocaliei, să-i spunem, clasice, nici la cele 12 volume câte a profesorul profesorul Stanilae, adăugând încă patru volume de scrieri ascetomistice. Cioran se gândește în exclusivitate la primele patru volume ale Filocaliei, stilizată de profesorul Nichi și Crain, poeta și traducătoarea Zorica Lascu. Ceea ce se vede limpede dintr-o scrisoare expediată de la Paris, cu doi ani înainte de apariția la București, a volumelor 5, 6, 7 și 8, între 1976 și 1979. Marele stilist francez scrie unui prieten din tinerețe că uneori visează o colibă departe de lume unde se poate citi filocalia în românește de sigur. Ce limbă extraordinară avem! În încheiere vom recopia pasajul despre Marta martirică a părintele Arsenie Boca când acest fragment, înregistrat în 2007, este cu îndârjire îndepărtat în toate cărțile ce apar ca ciupercele după ploaie, spre a menționa mărturia, truncheată în această parte, a călugărului Pantelimon Munteanu de la Ghigiu privitoare la martiriu faimosului duhovnic Arsenie Bocat. În 1989, părintele Arsenie spunea celor apropiați,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 Chiar dacă unii mai vor să ascundă acest lucru, puteți fi și un om trimis de cei care l-au torturat și acum vor cu orice preț să ascultă adevărul. Jurnalistul care înregistra fusese redactor la Europa liberă, post bucureștean, în care nu era acceptat oricine. Eu spun adevărul pe față pentru că mulți îl știu, dar nu îl spun conform Părintele Pantelimon de la Mănăstirea Ghichiu, înregistrare din toamna anului 2007. După difuzarea pe internet a acestui pasaj, pătrânul părinte Pantelimon a fost mutat de la Mănăstirea Ghichiu la Mănăstirea Turnu, iar internetul a fost curățat de respectivul pasaj pe care, dintr-un bun obicei, l-am transcris într-un caiet și l-am citat într-un articol publicată în revista Argeș în octombrie 2010. Există în zilele noastre o meserie bine plătită pentru aranjarea după comanda plătitorilor a unor informații care circulă pe internetul de limbă românească. Marele duhovnic Arsenie Boca îl văzuse pe 27 octombrie 1989 pe preotul Simion Todoran, cărea Maica Zanfiră i-a anunțat telefonic moartea părintele pe 28 noiembrie. Atunci, cu o lună înainte de plecarea lui la Domnul, i-a spus că este ultima dată când ne vedem. Unii au povestit că părintele a fost scos din mașina cu care venea de la București și introdus în mașina securiștilor care l-au schingit. Locuind din 1977 la Sinai. Părintele Arsenie Boca, pensionat pentru 1 iunie 1967, se dusese probabil pe 21 noiembrie 1989 la București să-și ridice pensia sau a fi fost chemat la Ceaușești, cu mai umblă vorba. Într-o notă din 1984, pentru securitate, este consemnată intenția sa de a-și pensia la Sinai. După relatarea preotului Popoia din Porumbacul de Sus, Părintele Arsenie Boca s-a întors de la București cu o mașină, care a fost somată de doi securiști să oprească. Șoferul n-a vrut, dar părintele Arsenie Boca i-a spus că îi rămân cei doi copii pe drumuri, fiindcă securiștii îl vor împușca dacă nu oprește. Din mașina oprită, părintele Arsenie Boca a fost scos cu brutalitate, apoi bătut cu sălbăticie. E foarte probabil că apoi a fost transportat la șezământul monahal de la Sinaia și lăsat în grija maicilor de acolo, înspăimântată de securitate, să nu sufle nicio vorbă de ce cele întâmplate. Probabil că părintele Pantelimon, împreună cu părintele Domedie, au, au presimțit ceva, fiindcă aveau o mare Evlavie la părintele Arsenie. De aceea s-au dus la Sinaia, unde au rămas cam o săptămână, cât a durat agonia și maicile înspăimântate nu i-au lăsat să vadă pe cel torturat. Despre părintele Arsenie Boca, preotul din Porumbacul de Sus mai spunea că ar, ar trebui să fie folosit la facultățile de teologie, la seminarii, la mănăstiri, în toată țara, nu să fie ascuns. Conform, părintele Nicolae Boboa în volum mărturii din țara Făgărașului despre părintele Arsenie Bocă, Făgăraș 2004.